Кільчиться паросток страху, що вона колись мене переможе, і я навіки стану рабом її образу. Я прийшов на другу дію вистави ніч на полонині. Саме танцювали русалки довкола заснулого пастуха Івана. Я вдивлявся, щоб побачити серед них її не було. Подумав, що нині не зайнята, вже збирався виходити та на сцену вийшла Мавка, і я затримався. Цю п'єсу я знав. Роль Мавки була досить складна. Вона з'являлася Іванові у вісні як міфічна істота, але з обличчям реальної Іванової коханої, а тому на сцені мусила діяти одночасно в двох іпостасях, кожна із своїм характером. Одна іпостась вирішувалась виразом – мімікою обличчя, друга – рухом, який повинен був створити ілюзію примарності образу. Мавка виходила з глибини сцени, з бутафорних недеїв, розпростертості, мов для лету, її руки плавно вигналися, ніби хвилі нічного туману пробігали від пальців до пліч, тонкостанна гнучка постать здавалася безтілесною. Вона готова була злетіти і закружляти над заснулим пастухом. Мавка повільно наближалася до авансени. Я захоплено спостерігав її, а мозок діймала думка, що десь уже бачив це видиво. Добре знаю його, так, ніби мій олівець виводив лінії руки у мавки. Мавка підходила, підпливала до Івана. А тоді пучок світла вихопив з її обличчя, і я впізнав. Це був образ, який проник у всі мої картини. Це була вона. Я зрадів. Ми одне і те саме рівносильно створювали в різних матеріалах. Ми позичали одне в те, чого кожен, зокрема, не мав, і довершили – Кожен себе самого. Моя боротьба з нею закінчилася. За дар я заплатив сповна і мав право знову стати вільним. Хай не пливає тепер на моє поле сотні нових облич. Її було лише першим. Та ось знову паросток страху, що проріз колись в найглибших тайниках душі, проколювався тепер до свідомостей. А що, коли я не вивільнюсь ніколи від одного і того ж образу? Чи не стане це моєю творчою смертю?» Після вистави вона сказала мені, «Я вдячна вам. Я запросив її прийти вранці до моєї майстерні, мусив зізнатись перед нею, що завдячую їй не менше». Вона оглянула мої старі картини, оживлені її образом, і нові, створені ним, радість спалахнула в її очах. Вона поривчисто мене обняла і прошепотіла. «Я не знала, що стільки важу для вас, що я взагалі важу». І ми втекли тоді обоє з міста». Ми втекли від своїх святів, захопивши з собою лише новонароджене кохання. Так нам хотілося, так нам здавалося. Ми цілувалися, а я чула байдужий голос свого чоловіка. А хто грав нині? Я грала, я. Гукала я йому вчора щаслива і зла. Не може бути той же рівний, незворушний його голос. Я гаряче обіймав її, а сумління шмагали слова моєї дружини, котрими вона несвідомо хотіла повернути мені втрачену волю. «Ти так стомився, поїдь кудись!» «Я вже давно у від'їзді, давно!» – вигукнув я, не знаючи, на кого серджусь. «Ми втекли, а світи наші погукнулися за нами» безсоромно спостерігаючи наш шал і насміхалися. Ми – ваше дітище, і нікуди ви від нас не дінетесь. Ти виграла битву з двома сильнішими супротивниками, нашіптував мені мій світ, коли я щаслива і заспокоєна лежала в гіркій траві і дивилася в небо. А тепер з ким поділишся мною? Кинеш половину? Мов, дуельну рукавичку мужеві? А чи всього принесеш у жертву своєму коханому, як його вірна дружина? Я стояв спершись спиною до стовбура сосни і думав. Ми допомогли одне одному стати самими собою. А могло б цього і не відбутися, коли б не зустрілись. Ми тепер міцно утвердилися у своїх світах. А коли поєднаємося... Кожен втратить щось від себе. Без взаємних втрат ми несумісні. Ми стали надто сильними, щоб співіснувати. Ми чули ці нашіптування, добре чули,